Du lytter til kendis raketten med Sanne Krause og Sisse Karlsson. Nå, så tror jeg vi kører sko. Yes. D du siger til, når du trykker REC. Ja, det har jeg gjort. Det har du gjort? <laughs> Godt. Jeg starter bare så. Yes. Okay. Kære lytter, øh, rigtig, rigtig hjerteligt velkommen. Vi sidder på Café Englen. Øh, jo en af, efter min mening, Aarhus' dejligste caféer. Så det er en lille anbefaling herfra selvfølgelig altid lige at, øh, at hoppe ned forbi. Vi sidder her med et øh, helt særligt menneske. Jeg nævner lige flink nogle af han selv sætter på. Livstilscoach, personlig træner, flotten, flottenheimer, drømmevisker, ponyrideklubsbestyrer, altså multimanden æ, Anders, i folkemunde, <laughs> måske bedre kendt som stand-up-komiker, sanger, Sangskriver, instruktører, ja. filmskaber. filmskaber vi kunne blive ved. Det er selv, hvis der Anders matten. Vi er sådan en matten flot. <laughs> <Anders Madden. laughs> okay, Det er simpelthen. <laughs> ja, der var den til der var skro. <laughs> ja, Drømmestart. Velkommen til Ja, tak. <laughs> vi er rigtig, rigtig glade for, at du vil tale lidt mere, så vi glæder os til at. Og høre mere om Både det er jo i anledning af dit 25 år Og så øh, også øh, dig som kunstner Det er jo det vi beskæftiger os med ja. øh, I kendelserketten Hvordan er det at være i det liv der yes. men, øh, men allerførst så er noget af det vi tit taler om Det er sådan goals Og hvis ikke et stadions, show af de dimensioner du skal i gang med Det er et goal Så ved jeg ikke Hvad er, er det hvad for noget? Et udlærd? goal Goal, ja. ja Ja, det kan man sige Ja, det ja. er selvfølgelig Kæmpe tillykke med det ja, 25 ja. <laughs> ja Det er vildt nok, hva? Ja, så, det er det. op med dig selv Ja, det er det. Nogle ja. skal jo fejre ja. det. Øh, Ej, det, det bliver heller ikke helt alene for mængden. Der kommer nok nogle mennesker og kigger. Men det er jo sådan lidt underligt at, at holde en fest for sig selv på den måde. Jeg synes, det er Det er, vel, det er jo lige så meget også for alle dem, der har været med øh, et stykke af vejen og nogen hele vejen. Ikke? Det, det var ligesom min ambition og mit, mit ønske at give dem en, øh, en tak for alle de år, der er gået indtil nu. Og en ordentlig kildetur og en ordentlig tur i Maneje. <laughs> så den skal jeg ikke have for let. Fantastisk. Ja, ja. ja hvor fedt. Hvordan, øhm, hvordan, øh, så den, hvordan går det lige nu med det? Altså, hvordan har du det Monsieur, lige ja. Jamen, det går godt. Altså, jeg har travlt. Jeg har meget at nå, øh, fordi at øh, jeg har selvfølgelig skrevet en masse øh, gennem de sidste par år. Og jeg har lavet et manuskript, som, vi, som var færdigt inden sommerferien. Okay. Og nu går vi snart i prøver. Øh, og det kan lyde sådan lidt... Øh, men, men faktisk bliver, vi, bliver det bygget op som ligesom en teaterforestilling. Jeg har en kæmpe stor scenografi, og den slår vi op i nogle store haller ude i Rødovre, mm. så vi hver dag kan øve i scenografien og få den lyssætning, der skal ende med at være, og få den lyd formentlig også, og alle de aftaler, der skal laves med de forskellige personale og så osv., og også min egen gang på scenen. Alt sådan mm. noget skal ikke være op til tilfældighederne, så vi øver faktisk at have daglige prøver i fem uger med sidder Sederholm, der er instruktør og med koreografer og med... Åh, oh, hvor spændende. Cynograf og... Ja, det, det, er, det er rigtig spændende. Og ja. også fordi man sådan hver eneste dag så sætter sig ned bagefter og tager noter og siger, at der var den der ting, der ikke sidder endnu, og det der cue er der ikke endnu, og Lydmand, du skal lige være vågn der, og, og forhåbentlig bliver den liste af, af rettelser og noter hver dag mindre og mindre og mindre, indtil der kun lige er få punkter tilbage, og så nærmer vi os premiere, så det, det er en god måde at arbejde på, fordi ja. man får gennemarbejdet materialet, og får skabt meget af det. det, skal jo skabes undervejs, jeg har jo skrevet en masse, men jeg aner jo ikke i virkeligheden, hvor meget af det, der når med i det færdige show endnu. Så prøveperioden, den starter lige om lidt, vi starter om lidt, ja, okay. så har vi daglige prøver og senere, han får vi prøver om aftenen også. Ja. Så laver vi muligvis nogle, sådan nogle prøveshows for en lille slutet lukket kreds ja. af 100 mennesker, vi inviterer. Ser hvordan de det det ting og de aftaler, vi har lavet om det virker. Ja. Når det begynder sådan at, og, og, og der er en masse, der vil være dage, hvor jeg ikke skal lave andet end at øve fire dansetrin ja, ja. måske eller hvad det kan være. Der er andre dage, hvor vi skal køre standerbets og og prøve forskellige lydting, og jeg skal prøve at vende mig til at have de der indi monitorer i og, mange ting, der er nyt i, i, i den der kæmpe sal. Ja. Det, det er ikke bare at lave et stand-up show. Det lyder, men det lyder nemlig lidt ligesom, man ville gøre på teateret. Når der skal sættes en forestilling op, ja. så har man en seks ugers cirka prøveperiode, og så er det alt det der. Ja. Og lige så stille bevæger man sig hen mod kostymer. Ja. Kostymerne er blevet, øh, har vi også haft gang i lange tid, vi har forproduceret en masse ting til store skærme, og vi har lavet alt muligt hen over sommeren og efteråret. Men jeg har været inde og se nogle store stadionshows med komikere, der sådan set bare dukker op i deres pæneste jakkesæt, og så er det bare et par almindelige højtalere og en stor skærm, og måske ikke engang en særlig stor scene. Jeg synes, det virker øh, altså på, hvor det er sådan en stor sag som ind. Jeg er jo en meget stor Chris Rock-fan, og også Ricky Gervais men begge shows var utilgiveligt dårlig lyd, og det der med, at man føler, at der ikke er lavet noget specielt til lejligheden, det, ja. det er selvfølgelig okay, hvis det er ligesom også det, der er præmissen, men altså nu, nu har vi ligesom sagt, at vi vil lave en ordentlig, eller jeg vil. Min ambition er at lave en fest, og, og showet bliver tilrettelagt efter salens dimensioner, mm. så vi skal udnytte højden og bredden og længden. Vi bygger en kæmpe scenografi, der er ikke noget med bare købe nogle, lege nogle podier nede for lageret, det bliver med catwalk og svingdøre og, og fuld program, så. Så alting skal, skal laves forbundet. bund, og det betyder selvfølgelig, det er meget omfattende og også meget kostbart, og mange ting kan gå galt, ja. og sådan kan jeg lide det. Masser, det også i Masser lidt af indfingere. glat is, ikke? Ja. Det altså, Det er rigtig fedt, ja, åh, det jeg. Man får jo hele. Ja, man får lidt nøje. Det har jeg også. Nej, jeg tænker mere som at det klør i fingrene Nå, for du, os selv. Og er det rigtigt? Så er det jo til ja, bare at lave det helt store setup. Jo, det har vi jo helt lagt. det, det har jeg drømt om i mange år, faktisk. har, har vi haft en dialog med, med de folk, der kører, øh, hvad hedder den parken. Ja. Altså, det, dem har vi snakket med for 10-15 år siden og jeg ligesom synes, at det var for stort, og det var for usikkert, og lyden var for dårlig, og mm. måske svært at træmme 45.000 mennesker sammen på en, på en eller anden lørdag eftermiddag. Så. så jeg synes, at den her sal og de her to venues, boksen og, og arenaen, de har, de har øh, stadigvæk, at det får det der sus af at være et ordentligt show, men de har stadig en ordentlig lyd og, og mulighed for at lave en ordentlig teateroplevelse for folk. Ja, og, og, og fint. uanset hvor man ligesom er henne begge steder, så synes jeg, at der er det er nogle fine rum til det. Det tror jeg, og, og, vi, og vi, vi, har jo meget, vi bygger model, en minimodel af hele scenografien og prøver at tilpasse storskjernens størrelse, og hvor mange der skal være, og hvor meget lyd der skal være i salen. Fordi jeg som sagt selv har haft nogle oplevelser med tilbageslag fra komikernes altså ord gennem højtalerne, hvor, mm. hvor man ligesom ekot overdøver selve lyden. Sådan det, det vil jeg meget nødig lyde folk på, så vi har den helt store lyddoktor på, og... Og det er også en af grunden til, at jeg skal spille med de derinde, for, for, for netop ikke at have monitorer i, i hele, på hele scenografien, og dermed også få alle mulige underlige eko-ting og rumklang og ja, sådan altså noget og LMI, Ja, men det skal sidde ja. og folk skal have en rigtig god oplevelse. Så, og, og det er jo selvfølgelig nyt, det kommer til at lyde som om, at jeg ved lige præcis, hvordan man gør det, men det, det ved jeg jo sådan set ingenting om. Så vi er jo en masse eksperter og folk, vi uh, har, har inde over, som skal hjælpe med det her. Altså, jeg får ja. lidt øh, lyst til lige at sige, hvorfor det er, det lige pludselig bliver meget nørdet. Jeg kommer til at tænke på, at der er også andre, der skal høre det her. Ja. Og det er jo fordi, du ved jo ikke, at vi to jo også er så altså nogen, som gerne vil lave noget, som foregår på en scene. Ja, okay. Og på hver vores måde. Så det er også lidt det, vi bruger den her podcast til. Ah. Få skubbede hinanden fremad. Få skubbet hinanden nogle lektier. Ja. Og det, det rykker sgu ret meget. Det gør det. Ja. Så, så det er også derfor, vi kan blive græbet af stemningen. Altså. Ja. Og jeg tænker... Og <laughs> <Fedt>. lige <laughs> så sådan, nej, hvor spændende. Ja, I må da lige op og lave fem hurtigt. Så jeg aner ikke, hvad det er, I drømmer om på <laughs> stribe påldagen. <laughs> Ej, undskyld. Jamen, det er sjovt, det er lige det. <laughs> Øhm, ja, så skal det var egentlig... Jeg, ja. Ja, skal så det, vi det er et hint til, at nu skal jeg begynde at rykke ja. lidt på det næste. Ja. Okay. Og, det, og det er jo fordi, at noget af det, som vi synes er særlig interessant ved dig, er jo at fordi, at vi også selv begge to er sådan, hvad, hvad skal jeg, hvad skal jeg identificere mig som? Og hmm. hvordan er det at være multi-kunstner Er det fedt at have det label på sig? Ja, er det pres? Ja, er det, det... Ja, det er sådan lidt uappetitligt. Altså sådan på en eller anden måde, hvis man selv siger det om sig selv, lyder det ikke så godt. At, <laughs> det er da ikke, fordi jeg er ked af, at der er nogen, der har sagt det. Det må jo betyde... At... Men jeg kan godt lide det der med at brede ud over en masse forskellige genrer. Det synes jeg er super fedt og udfordrende. Og der, jeg synes, der er en masse ting at opnå ved at kaste ud noget, man ikke er forstand på. Og så tilegne sig det på, på turen. Ja. Det, man på japansk kalder begynder og ja. <laughs> tror jeg. Og det har jeg altid tænkt mig meget mere værdifuldt, måske. Eller i hvert fald have nogle andre værdier, end, end det der med at sætte sig helt ind i noget. Og læse alle brugsanvisningerne mm. fra starten eller altid have en ekspert med i sit ringhjørn, men, men i stedet for at prøve at se hvordan skal jeg løse den her opgave og ja. det gør også at jeg har haft lyst til at prøve kræfter med alle mulige forskellige genrer og det, meget af det er jo gået, gået godt, ja. men det har i hvert fald været sjovt det hele, det er jo næsten det vigtigste synes jeg ja. at man har, det skal, har en god proces ja. At det er sjovt at lave det og spændende er der nogen, fordi altså, vi, har jo, vi, har faktisk, vi har jo forberedt os, så vi har jo set, eller genset, vil jeg sige, dokumentaren. Og, okay. og det var jo, hvilket øh, også var den ja, anden side, ja, den anden side ja, okay. som vi lige kan have anbefaling til, den ja. ligger på filmstriben. Og øh, det var et glædeligt øh, genkig for spække 2, to, øh, fordi du sætter jo fine tanker, eller sådan ord på nogle af de tanker, som vi også gør, som det der med, er det godt nok, og når man ja. så begynder på et eller andet, så er man så ikke måske helt sikker på, hvordan, hvordan synes du, at folk har modtaget det, det er også noget, du snakker lidt om, men, men jeg tænker, du har også rykket der siden den gang. Ja. Hvordan folk har modtaget, altså filmen? Ja, er du det? Du... hvordan film og, altså det, at du flytter dig nå, i forskellige for genrer. Jamen, det, det, det, det synes jeg ikke alene, at folk tager godt imod, det er også begyndt at blive måske en lille smule nogle gange en forventning fra mm. folk, jeg siger, men så, så skal du vel til at lave noget sådan, og sådan, ja. altså, det. Og det er også fint, det er fint nok, det har jo selv bedt om, ikke? Det jo, i ja. starten var det jo for også at kæmpe mig ud af, at møde folks forventninger til, at nu kommer Stuart, vel, eller nu laver du vel det der, du plejer. Det var meget vigtigt for mig, at, ligesom at tilkæmpe mig mm. et fri rum, til at sige, det bestemmer jeg altså selv. Vi kan komme og kigge, og jeg skal nok gøre mig umæg, med resten der er altså op til mig. Ja. Øhm, det synes jeg, at folk er rigtig gode til at, at finde en, sp en spænding i. Det virker som om, at folk de... Tidt kommer man den tilbage, men siger, at jeg glæder mig til at se, hvad ja. du finder på. Det synes <laughs> ja, jeg, fordi er dejligt. Man ved, det aldrig, altså. Nej, og der det er det, hvor folk tænker, "Gud, du, jamen, du har garanteret tænkt dig at lave noget spændende. Altså, at, at folk synes også, det er en gevinst, ja. ikke helt at vide, hvad der kommer. Det synes jeg er rigtig dejligt. Ja. For så, så er det jo den samme sang, vi synger. Ja. Hvor, er der hmm. nogle brancher, du sådan oplever, som er svære at få lov til at, øh, at være i og komme ind i en... Ah. Nej, ikke på den måde, men der kan der være nogle brancher, hvor jeg godt kan mærke, at her skal jeg, skal jeg selv gøre mig mere med, mm. Eller her ved jeg ikke, hvad der skal til, ikke? altså skuespil Nej. for eksempel. Ja. Øh, nu har jeg været så heldig at få, få en filmrolle for nylig. Nej, øh, det ja, tak, og, og, har, jeg, og har lavet den, den kommer til, næste år til marts. Men, men, øh, men for eksempel, det er jo sådan noget, hvor jeg virkelig føler mig meget benovet og meget mm. på udebane, når jeg står foran i kamera på den måde, med nogle rigtige... Øh, skuespillere. Uh, det er sådan et sted, hvor jeg virkelig tænker, her har jeg meget at lære. Mm. Og, og, øh, og, og der kan der da godt mærke, altså, det er jo ikke fordi, jeg, jeg, jeg, har, jeg har da fået tilbudt nogle forskellige roller, som den mundre vikar, eller den hyggelige stiffer, <laughs> eller hvad det nu kan være. Men sådan nogle rigtig, rigtig kødfulde roller, ja. det er jo ikke noget, folk ringer med hver eneste dag. Så, og, og det forventer jeg da heller ikke på nogen måde. Vi har jo så mange blændende skuespillere i, i Danmark, men det er, sådan, det er sådan et af de der felter, hvor jeg tænker, her er det her ja, er det ikke så nemt selv at skabe det hele. Selvfølgelig kan jeg, jeg kunne lave et manuskript for bunden, og selv lave mm. det hele, ligesom jeg har gjort det en gang. Det er, også, det er også en ordentlig en ordentlig øh, opgave at, ja. at, at kaste sig ud i, bare for at få lov at stå og lidt foran i kamera. det er jo virkelig noget, jeg synes er vildt sjovt. Og, ja, og, det er også. Altså, fordi det er det med at få lov at prøve at forløse noget, nogle andre har lavet, og deres, deres visioner, og det ja. de siger, man skal gøre. Det, det synes jeg er spændende. Men, øhm, men, men det er ikke fordi, jeg synes, at, at det er sværere, end det burde være. Jeg, jeg, har, da, jeg har da trods alt fået nogle roller. Det, det er der jo ikke engang sikkert, at jeg burde have haft det. Så på den måde kan jeg ikke klage over det. Ej, jeg synes jeg ikke, der er sådan nogle forhindringer i Danmark Nej. på, på nogle okay. områder. Ej, jeg tænker, her, her kan man alt lade sig gøre. Nogle gange får jeg en mail fra en eller anden, og siger, hvordan kommer man dog ind i komikerbranchen? Jeg siger, du kan da sgu bare ned på en klub. Ja. Så, så så er du på TV2 Solo næste uge, det lover jeg dig. Hvis du er sjov nok. Ja. Jamen altså, så svært er det ikke. Du, du har aldrig hørt om en eller anden, der siger, at jeg startede med at tage 24 år ude i kulden. Der var ingen, der ja. anede, hvad det var. Jeg var pisse <laughs> men jeg kom ingen vegne. Det er jo altid helt omvendt, ikke? Så det, du også siger, det er, at hvis, ikke, hvis man har stået 24 år ud i kulden, så skal man, ja. skal man gå indenfor? Ja, skal man i Danmark, indenfor. Så, skal man, så skal man måske gå indenfor. Ja. I, i, I LA, der vil der jo være... På hver gade er folk, der spiller bedre end nogen som helst i Danmark, mm. som står skænk af appelsinjuice op og, og tager imod bestillinger, ja. og som har været i årvis, har grindet og gået til castings ja. og aldrig får en chance. Mm. Det er, sådan er det ikke i Danmark i nogen branche. Så der tænker jeg, hvis man bare hænger i, så det behøver ikke engang hænge særlig hårdt i. Nå. Man, altså, man, man skal nej, selvfølgelig skyld. være sjov, men det er jo det mindste af Man kan jo blive op om natten og øve sig og gøre ved og låne de der bøger, der skal til. Vi har gratis biblioteker i Danmark. Ja. Der er jo internettet og det er jo ikke fordi, at folk ikke kan finde ud af, hvordan man laver. Men det er som om, at der har været de der x-faktorer og mentorprogrammer. Mm. Så er der mange, der henvender sig med den, der siger, hvordan laver man ind i stand -up? Har du nogle gode råd til, hvordan jeg kunne slå igennem? Altså, Kæft, er det nogle arrogant mail at sende? Skriv til mig og sige, jeg har prøvet syv år, og jeg kan ikke få det til at fungere. Mm. Jeg har de her to måder, at jeg gør på. Hvad synes du måtte være det rigtige, af de to, ja. eller et eller andet? Gør dog dit forarbejde selv, i det mindste, skulle man, skulle man øh, s som minimum forlange. Men det er der ingen, der gør det til at bære mig lige igennem. Der er endda også folk, der skriver. kan jo ikke skrive et øh, begyndersæt, så tror Ej. jeg, jeg vil have nemmere ved at slå igennem. Så jeg, det tror ja, jeg da også. Må, det, må det, jeg? Jeg tro. kan simpelthen, jeg kan relatere lidt til det, mm. fordi jeg selv startede, øh, på at lave her i Aarhus. Oh. Og lavede det et års tid, og øh, fandt jo ret hurtigt ud af, hvordan systemet ligesom er, at man skal arbejde sig op efterhånden, så man bliver bedre, øh, få flere flere minutter på scenen videre. Og så gjorde jeg noget, jeg, over, jeg overtrådte en regel, som jeg ikke vidste fandtes. Ja, det var hæsteligt gjort. Jeg gjorde det, at øh, der kommer også Ulo Comedy Festival hvert år, og så kan man ligesom bare skrive ind, jeg vil gerne lave et eller andet, øh, til forskellige venues, og så siger de, okay, bare kom og lave noget her. Og så gjorde jeg det. Og lavede et 40 minutter langt noget, hvor jeg stod og snakkede. Jeg siger at det var stand-up, men det gjorde jeg. Og så fik jeg hate. Så fik jeg hate fra, fra internt. Fordi det var ikke din tur, eller hvad? Ja, eller? det var sådan noget, det måtte man ikke rigtig... Det skulle jeg ikke rigtig have gjort. No. Øh, og det, når man tager, okay, så jeg tænkte sådan Det kunne godt være du sagde sådan at Det er simpelthen noget med traditionen inden for tradition. Altså der er, Jo, der er masser af traditioner Men dem har jeg jo gået ind for at smadre lige siden jeg startede jamen, det, Jeg det, har det, hørt det, også, at du må fint. ikke klæde dig ud Du skal være dig selv du må ikke, Og hver gang jeg har mødt sådan en, en regel Så har jeg jo tænkt, at det, jeg klæder mig ud det i næste løg. uge Bare vent ja. Eller, eller du, må ikke, du må ikke gøre det ene eller det andet på scenen Det, det blev en dogme for mig at tænke. Ja. Det skal jeg nok selv finde ud af ja. Og øh, og jeg gad heller ikke at følge de der uskrevne regler, der var for at få en kontrakt hos det, hos det eneste store bookingbyrå. Man skulle som ligesom stå og reservere sin tid og ikke optræde for andre, men heller ikke være garanteret en skid at leve af. Man skulle bare sådan stå og holde sig parat og nærmest være sådan en page for de der tosser, der sad på magten, hvor jeg tænkte, det bliver ikke på min magt. Mm -hmm. Og så, så gik jeg ud og passede mig selv og skabte min egen jobs, lavede mine egen klubber, lavede min eget lille bookingbyrå og og, øh, og en skøn dag, så kom de og græssede på døren med en kontrakt og spurgte, om jeg ikke nok ville være der. Hmm. Æ, så, så man skal slet ikke. Øh, jeg synes da, det er fedt, at du har, selv sætter det op. Pointen for det, ja. det der er da super fedt. Tak, ja. det synes jeg selv var ret nice. Og, og så, så, så skete der ja. Jeg du fik hate Ja, lige præcis. Ja. Det er jo helt. Mm. Men det, det var ja. det jo så. Jeg kunne virkelig. Altså, Bøj mig i det for, altså, at du har haft prøvet på brystet nok til at, at faktisk give det fingeren. Meget inspirerende. Jeg ved ikke nu, hvordan jeg gør det. Ej, ah, det er bare kører på. Det er bare ja. næste år, at der suler igen, <laughs> ja. så skal du bare have en større jo der på pisse på dem godt noteret. Det ja. gør Sisse. Nå, det var et øh, spring ud af... Jeg tror, du... Øh... Jeg tager den. Ja. Der er jo noget rigtig sjovt på Instagram, og det er Anders Maddessens Instagram. Hej til dig, Maddessens. A til Det er så fedt. Hvad er det også, du kalder Cola Lucas Sirop? Coca-Cola. Skal vi have det? Undskyld, <Weber> right. ja, smag godt da No, men der er lige den her. Mm. Euhm, jeg er nødt til lige at sådan spilde den ind i mm. uh, okay. Ind i her, fordi, fordi den er så god, og så skal vi lige snakke om den bagefter. Okay. Jeg skal lige se om det er den her. Ja. Hej. Jeg er coach, ponyridklub for bestyrer og konditorlærling administrativt, som nu er gået kunstnervejen. Jeg er i gang med mit billede, som eh jeg er til at skifte titel endnu en gang, nu hedder det fælles fællesfrokost Og jeg fik ideen jeg hørte det. Det der, jeg er det Den der farfar, du skal rulle mig Så ja, du skal fandme blive rullet Og så fandt jeg den her fra Og nu er jeg simpelthen rullet, og det er en spændende måde at valde på Billedet fortæller mig, hvor jeg skal rulle hen Rulle herover. okay jeg gør det Det er altså ikke et Jeg lader simpelthen bare min intuition og selve rulle styre det er muligt, at vi også senere skal have søje i rulle, hvis du forstår sådan lidt lille længe. Det var en åskole-referens. Så er det kunstner. Vi lige river ned fra hylderne. Tag, hvad vi kan bruge fra populærkulturen, fra Irma, fra øh, Malerskoven Og så kører vi ellers af. Jeg synes, det bliver rigtig penge. Spændende at se, hvor det skal hende. Ja, Ja, altså, gør, ja. Amen, det er så skønt. Du har flere af de her, hvor du, øh, hvor du sådan lidt udstiller kunstner, øh, kunstneren, yeah. <laughs> ikke? kan man sige. Bare en lille smule. Og da jeg så det, så tænkte jeg, okay, okay, okay. Det kan man kun lave, hvis man rent faktisk har, altså, er udøvende kunstner på en eller anden måde. Ikke? Du har ja. jo ligesom den indsigt. Men samtidig så også det med at, at udstille det. Eller hvad? Nej, jeg tænker ikke. Jeg, jeg, jeg, Nu har jeg jo også i lang tid lejet, at jeg var livsstilscoach. Jeg, jeg tænker ikke, jeg på nogen måde har en lille <laughs> livsstilscoach gennem i mig. Jeg tror bare, jeg på et eller andet tidspunkt øh, i foråret, tror jeg det var, at den der Instagram Den er gået helt død. Altså, jeg har 20.000 medlemmer og... og der sker ingenting, og jeg synes, det var et sjovt medie, fordi det er meget sjovt at lave det der, der har et minut svarighed. Så jeg tænkte, måske skal jeg bare begynde at fjolle lidt, og så begyndte jeg at tage nogle billeder, som jeg synes, jeg synes at alle har så travlt med at distribuere det, den lækre side af sig selv, og solnedgang og flotte drinks og ferie, hvor jeg tænkte, nu tager jeg et billede af en tom tallerken og så I skulle have set det mad, jeg lige har spist, og, og prøve bare at lave det, som det nu engang er. Ja. <laughs> Med masser af selvglæder og alt det, de andre lægger for dagen. Jeg tænker, det kan godt være, jeg har mindre at have det, men det bliver det jo vel ikke mindre sjovt af. Ej, og så stak skort. det bare lidt af. Så, så lige nu, der tænker jeg bare, jamen, hver, hver gang jeg kan finde et eller andet sted, hvor jeg kan lade som om, jeg ved noget om noget, og, og skyde den af og, og fylde det hele. Det er, bare, det er bare blevet sådan det, jeg bruger, den der Instagram til. Jeg ved ikke okay. helt, hvorfor det er gået den vej. Nej. <laughs> Men sådan er det. Okay, og det var egentlig fordi, at jeg synes, at det der med sådan at lade, lade værket siger vi lige ja, ja. gå sådan, lade det føre sig Jamen og det, se, hvad der det sker. Det er jo noget. eksperimenterende, ikke? og det er også jo. det, der skal til at ske i prøveperioden, sikkert. Helt klart. Altså, helt der klart. er noget. Så det, det, jeg var sindssygt nysgerrig på, det er det der med, hvordan forholder du dig egentlig til det? Der er jo en seriøs side af det, hvor jeg ja. forestiller mig, at du har det sådan, det er jeg har jo min kunst, eller sådan... Det det, du sætter for. Din form eller sådan? Det er rigtigt, men... men øh, Samtidig med, men, det at altså, den der type kender man jo godt, og det er ja, jo. så, så hæstligt. Ja, men, men ja, man kan sige, det, det, det, der er rigtigt ved det, er jo selvfølgelig netop det der med, ikke at kigge for meget på et resultat, øh, inden det er der, men kigge på, på processen og så prøve at... Og stå åben over for de foræringer, der opstår undervejs. Og det, det, der kommer rigtig mange ting til mig, fra alle mulige kilder. Øh, en mor, der blander sig i et eller andet, eller en nabo, der siger noget, eller et eller andet. Og nu mener jeg ikke kun, at folk byder ind med noget, der lyder dumt, og så kan man gøre grin med dem. Altså, det, det, så heldig kan man også være nogle gange, at man møder en sjov taxachauffør der siger noget skægt, men faktisk, hvis folk kommer med kritik, eller kommer med forslag, eller at noget går galt under prøverne, så man kan ikke skaffe det ene, men kun det andet, så, så, så, så, så i stedet for sådan at, at blive sådan øh, helt sådan krukket over, jamen jeg, det var det der, det skal være sådan, som jeg har bestilt, så prøver jeg meget mere at tune ind på, jamen hvad kan vi bruge det til, der er, mm -hmm. og, og, og det gør, at de der shows, de der processer er meget plastiske, det, det er aldrig en, en retning. Og, øh, og jeg ved for mange af dem, jeg arbejder tæt sammen med, at de bliver fuldstændig vanvittige af den form. Ikke? Fordi de ligesom siger, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi skal forløse. Og så må vi finde ud af, hvordan vi forløser det. Og der tænker jeg meget mere sådan, kunne det ikke være fedt, hvis der var blåt? Mm. Og så finder vi ud af, hvad det skal betyde bagefter. Ikke? Og, og hvis folk så siger, at vi har kun gul, så når en gul betyder vist også et eller andet. Ikke? Og ja. så må man prøve at digte det om og få det til at passe til... Og det er derfor, jeg tit har startet med en, en titel eller en plakat, og så taget den, den ligesom bagvendte vej på den måde. Mm. Eller, eller har gået en helt ny vej med Anden på Kog, for eksempel var en titel, jeg havde, for, som handlede om løgn, og rygter, og, øh, og, og, og, og, og skulle være sådan en avisoverskrift Jeg synes, det var sjovt at, at skrive det Anden på Kog, og så tænkte jeg, så, sjove, så kunne det være, at der var sådan kæmpe bunke coke. Man lå hen og stak hovedet ned i hver gang man var ved at gå død, og så kørte man vildt hurtigt ind Og så faldt man om, og så kom der nogen ind, med en men hjertet så endelig inden pausen så, altså, hvor min mor sagde, du, du har jo aldrig taget coke, Hvad fanden laver noget. Det skal du da ikke. Sig nej, men det er jo for sjov bare. Jeg siger, ja ja. Jeg siger, fordi man kører hurtigt, siger men, du kører jo hurtigt. Det skal du da ikke give stofferne, den kredit, når du ikke tager stoffer. Det er der fuldstændig ols. Jo jo, jo man kan jo ikke se det er for sjov, så, hun blev ved med at sige, det skal være et spørgsmålstegn. Det skal være et spørgsmål sagde, nu du, du er du lidt fæsen og lidt moragtig, og det er bare, fordi du ikke vil have, at folk skal tro, at jeg tager coke. Der skal ikke være noget spørgsmål, men hun blev ved og holdt fast i det der fucking spørgsmålstegn. Og til sidst så satte jeg mig ned og tænkte, oh, hvad, hvad, hvad er det med det spørgsmålstegn? Og det blev så ligesom, jamen, hvad er det? Er han på guk eller er han på noget andet? Hvad er det, der er i den kuffert? Ah, det er Stuart, og så kom hele showets handling, kan man sige. Og det første var egentlig bare et formgreb, en fornemmelse af, at showet skulle køre med 110 timer. Yes. Og, og det holdt jeg faktisk fast i. i, den, i, det, rigtige, altså i det var den energi, jeg ville have ind, at det skulle være hurtigt og stå midt i sine underbukser, og hey, nu er der en fisk, og nu sker der noget andet. Det var, det var det, jeg gerne ville lave, men det fik bare en historie bag sig, og en, hel, et, et, et andet, øh, en helt anden måde at blive forløst på, på ja. grund af, en, en tilfældig foræring, eller tilfældig er det jo måske ikke, men det kan også være, at det er bare mig, der lægger enormt meget i alle mulige ting. Men det er tit sådan, jeg arbejder, at starte med at have en eller anden flavor eller noget. Jeg ved, jeg gerne vil lave noget i den stil, og hvis folk så siger, at du kunne også tage den der på, så, så er der nok noget om det, mm. tænker jeg en farlig H, men, periode at snakke med postfodet lige nu. <Jab 13> det, <S2emen> det kan få store konsekvenser. Hvordan, hvordan ved du, når du så ligesom den der flavor, du har, eller sådan, hvordan ved du, hvad det skal blive til? Hvordan ved du, om det så skal være uh, en film, eller en karakter, eller en Nå. sang, eller... Det, det er heller ikke altid, jeg ved det, altså. Øh, der har der jo nogle gange, hvor jeg tænker, nu ved jeg sgu ikke rigtig helt, om, om, det, om det er musik, uh, jeg gerne vil lave, eller show, mm. eller sådan. Så, så nogle gange kan det hjælpe lidt at sige, at det er jo efterår, og Mik skal ud til foråret, og det er et meget godt tidspunkt nu, og mm. hvis jeg skal ud... Nu har nu, nu det nu to år siden, jeg har været ude, så hvis jeg skal ud, skal jeg begynde at sige det nu, for der går jo også lige halvandet år, inden jeg kan få de spillesteder, jeg gerne vil have. Og så nogle gange hjælper planlægning og ja. logistik sådan en lille smule med til at sige, så laver jeg pladen en anden gang, hvis det er det, ikke? Ja. Så der, der er det nogle gange ligesom bare et helt almindeligt arbejde, hvor det er nogle gange ja. også, hvad der er sådan lidt af praktisk, og hvad der sådan lige... Ja, ja det, kan, det logistik, kan godt få betydning for, ja. men lidt ligesom, du ved, en, hvis, hvis man er strandet på en, på en eller anden ferie og siger, jeg har ikke nogen lærer at male på, og der så kommer en og siger, kan du bruge en blog? Og så pludselig er man nødt til at tænke i en anden måde, men det betyder hmm. ikke, at man pludselig at malerierne er mindre værd, eller sådan kunne jeg forestille mig. Det må jeg jo ikke male, men... <laughs> ah, <laughs> nej, Men, men, synes, nej, men, ikke, meget men meget det meget der med at siger, okay, vi, nu, har vi, nu har vi den her mulighed for at lave noget, øh, og, og ligesom hugge op med folk, og være i samme lokale som dem. Hmm. Så skal vi tage den mulighed nu, eller skal vi vente to år mere? Så jeg ligesom mærke efter, at jeg skal afsted nu. Ja. Der, der er noget, der brygger. Nu må vi afsted. Ja. Og så bliver det sjovt mm. at ja, ud for det. Det der, der brygger ikke. Jeg mm. vide om det er det, vi snakker tit om, og det er piss svært at forklare. men der er noget. Der er et eller andet noget inde i et eller andet. Og det lyder så lige svagligt så lidt. Ekspor. Så øh, nej, men det var nemlig... Det, det føler jeg selv. Jeg kan ikke okay. lige sige det højt sådan rigtigt. Nå. Altså jeg er jeg nødt til altid sådan... Så ser i, sådan i, lige, lige lige bagefter. På ja, og så afmelder vi det bagefter. Ja, men kan du sætte ord på... Altså har du nogle ord for den følelse, der er et eller andet, der trækker i en? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, jeg oplever lidt som en uro. Eller sådan, altså en, sådan noget med ikke helt... Der, øh, altså det, som hvis ligger sig ned og, og, og skal falde i søv, og man ikke kan sove, men det er ikke, fordi man er bekymret om det, er, fordi man glæder sig til noget, mm. men man sådan gennemgår ind i hovedet. Jeg kunne sige sådan, og jeg kunne sige sådan, og spiller scenarierne sådan igennem. Sådan, sådan er det tit, inden jeg skal lave et eller andet, så tænker jeg sådan, sal og, og, og mørkt, og popcorn, og så kommer der nogen ind, og sådan, jeg begynder sådan at prøve at se det lidt ja. øh, for mig. og, og, og så, så, så, så det er sådan, ja, det er sådan et, det kan også være sådan et savn efter at gøre det igen ja, det Altså at have den kontakt med publikum Men tit er det sådan Ja, der kommer som sådan noget, ja, noget Søvnløsheds fornemmelse Fordi ja. det betyder ikke, at jeg ikke kan sove i den periode Men det er, sådan, nej, nej. det er sådan den der uro, man har At man næsten ikke kan sidde stille Fordi der er et eller andet Man tænker, nu, nu, er, det, nu er det nu Der er jo kun nogen, der har det sådan Er det gået op for mig? Det er ikke alle mennesker, der har sådan en lille, den der lille pony indeni som begynder at galopere lidt, når man skal ligge og sove. Nej, men det kan være, at de så har den med nogle andre ting, hvis de skal ud og klatre i bjerge, eller skal på date. Ja. Eller, det, det, man må ja, det næsten tro, at alle folk har et eller andet at glæde sig til. Ja. Og det er vel nærmest bedst, sådan, jeg kan altså at glæde sig til, ja. til noget. Og så er det det der med, at der er noget uvidst over det. Man ved ikke helt, hvad det er endnu. Mm. F.eks. når man lille, hvis man skal ud og rejse eller sådan noget, oh, ja. man kan vide, hvad det er, mm. øh, hvad Grækenland er, om det bliver altså... At glæde sig til noget, som man ikke kan forestille sig. Ja. Det kender jeg næsten ellers kun fra min barndom. Det er ja. det der med, at man får at vide, at man skal et eller andet, men man kan ikke forestille sig, hvordan det er. Sådan kan jeg godt have det lidt. Ja. <laughs> jeg tror, det er sådan, jeg bedst kan beskrive det. Der er det der, men jeg tror også, det jeg tænker, øh, sådan, at det ikke er alle, der har det, som om, at det skal forløses i en sang, for eksempel, eller i noget på scenen. Den der lille... Altså drivkraft drive kraft frem mod det, det er sådan noget, jeg kan mærke, jeg, skal, jeg kan godt skamme mig over det lidt. Jeg ved at begynde at lægge det væk, altså at stoppe med at skamme mig og turde sige sådan, at jeg skal op. Jeg skal stå på scenen og sådan er det. Hvornår begyndte du ligesom mm. at, at... Men du begyndte jo sådan ret tidligt, måske i sådan en alder, hvor man er lidt sådan her... Det kan jeg selv huske, der er jo jeg, jeg var lidt mere sådan her... Nå, får jeg lidt sen tid nu, det vil være dejligt. Mm. Men, men, øh, men så nu kan man ikke nu blive ældre, så er jeg blevet sådan lidt mere... Ah skal jeg nu også lige var det fint du begyndte så tidligt tror du at det sådan ikke er er det ikke er en ting for dig at du sådan overvejer om ja Jamen, det er også en mærkelig tid noget mærkelig noget vi altså jeg kommer jo jeg kommer jo fra en fra en masse ungdomsår med rapmusik og sådan meget konkurrerende hiphop miljø ikke ja. man skal rap. tage sig pladsen eller sådan noget. Ja og ja. Hvor man også også tro på sig selv det ved man skal, men det gjorde vi ikke. Og, og prøvede at sige det højt, at vi skal det, og vi skal til USA med vores musik, og vi skal lave videoer, og vi skal alt muligt. Øh, det skulle vi så ikke, men øh, da jeg sådan kom ind i stand-up gamet, der, der var jeg der sammen med nogen, som var mere tilbageholdende end jeg selv. Og jeg kan ikke nævne navn, men det var Jakob Tengniff, og det var Frank Ramm for eksempel, som var fra Jylland begge to. Vi havde sådan en lille kompagniskab i de unge år, fordi at vi ikke, nogen af os var signet endnu. Så vi lavede sådan et show, der handlede om comedybranchens øh, øh, små faldgrupper og underlige typer. Vi kaldte det bagvask og så lavede vi et, en halv time stand først hver især og så lavede vi det her show, hvor vi pauderede nogle af de forskellige typer af komikere, arrangører bookere og, og så den også tog lidt pis på dem, der stjal deres materiale og sådan de der ting, vi synes var for dårligt. Så hævde vi bukserne af dem i, i fuld offentlighed med, med store problemer oh, <laughs> følge. Men, men det var super sjovt at lave. Og, og, og vi var alle tre sådan et sted, hvor vi tænkte, at vi er nødt til at skabe noget selv. Det var i samme periode, af Puls, det gamle ungdomsmusik, jeg ved ikke hvad, programmet, de jo søgte nye værter. Og, så det var sådan noget med at låne min fars videokamera, og så Frank og Jakob hjalp mig med at holde fældekameraer ude i fældeparken, og så stod jeg og lavede. Så, så vi var sammen om hinandens ting og prøvede at få nogle jobs med det der bagvask og prøvede. Jeg prøvede at lægge kræfterne lidt sammen, og der var en lang periode, hvor vi mødtes nærmest dagligt ikke, og lavede mad til hinanden. Og så, hvad kan vi gøre? Rejse til England sammen, og så en masse comedy. Og, og, og i de det år kan jeg tydeligt huske, at der havde jeg nogle andre idéer om, altså om det der med at visualisere for sig, hvor man skulle hen. Siger, vi, må have lavet, vi skal have lavet nogle fede jakker, ikke, hvor de andre bare var håbløs, eller vi skal kunne skrive en fed autograf, for de andre var sådan, de var sådan, nok mentalt lige lidt ældre, ikke? men måske i virkeligheden også mere, altså jeg, jeg, jeg var meget som vi skal derhen, og vi skal mm. den vej frem, og de andre var mest ja, ja, lad os nu, nu ser vi lige, og der er også og, og sådan noget. Så det kan jeg tydeligt huske, at der, der synes jeg i hvert fald selv, at jeg virkede lidt som sådan en fantast, mm. måske også lidt i deres øjne, ikke? Mm. Eller sådan, sådan en, der bare skulle uh, rock and roll og vi skal ja. den vej frem, og, og, og vi bestemmer selv, hvor fedt det bliver. Og det, det, så, så der kan jeg, jeg kan tydeligt huske det fra den gang, det der med at tænke, jamen, altså, du kan sgu da ikke du kan da ikke blive til noget, hvis du ikke ved, hvad dit band hedder. Når man møder nogen der gik i gymnasiet, så vi spiller sådan vi har lavet sådan en lille røvball Hvad hedder I? vi hedder ikke noget. vi spiller bare så, ja, god fornøjelse. God, god, god tur hjem. Det er fandme også svært jeg at finde et godt band. Vi skulle de stjerner, mand, og, og syne en kapper og så få den autograf til skabet, ikke? Altså være klar, ikke? Ja. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har ligget vågen og tænkt, hvad jeg vil sige, hvis nogen hang nogen ham der han så Tobias går skulle spørge mig om et ja. eller andet. Oh, det var det det var en, en drøm der gik igennem alt hvad jeg lavede. Og, ja. Og hele tiden i min altså, vågne tilstand også var jeg bare sådan at tænke, det er den vej frem. Ja. Og mindre kunne ikke bruges. Det var ikke, det, det var ikke godt nok bare at lave lidt stagner fordi det var sjovt mm -hmm. eller hyggeligt. Eller sådan. Det, det måtte det gerne være undervejs, men vi skulle bare fremad. Mm. Og så, sådan har jeg altid øh, haft det. Det ved jeg ikke, om det var, var svaret lige netop på det spørgsmål. Jo, det, jeg tror det, faktisk, det er jo rigtig flot svaret på ja. et meget vagt spørgsmål. <laughs> så jeg godt fandt have sagt for det. Men jeg ved, og, og faktisk gælder det også for de år, hvor jeg egentlig ikke jeg synes, jeg selv var særlig god. For det er jo ikke sådan, at jeg ikke har haft selverkendelse. Altså, jeg havde masser af selvtillid, men jeg vidste også godt, på hvilke punkter jeg var dårlig. Mm. Jeg vidste også nogenlunde, på hvilke punkter jeg havde noget at byde på. Så hvis jeg ligesom mødte nogle af de store kanoner eller noget, ikke, så sad jeg for at sørge for at prøve at lukke noget af det der sjov ud, jeg synes, jeg havde. Ikke, eller prøve at blive opdaget. Jeg var godt klar over selv, om jeg har noget med det der med mine ord, der er anderledes og hele min stil. Og det var meget anderledes dengang, fordi det var mere voksen op, altså i sit udtryk. Ja. Det var mere voksne Johnny i blæserjakker, der kom og så det. Så jeg kunne mærke, at der var mange, der sådan drejede hovedet, hvis jeg kom med alle de der, at udtryk slået eller, eller, eller en rå attitude, eller sluttede med en lussing af en sketch, eller et eller andet. Så var faktisk sådan, ej, ej, hvor er du ikke eller sådan. Og det var der Det ville der aldrig være nogen, der tænkte over i dag, men, men sådan var det lige i den periode. Og på samme måde vidste jeg også godt, at jeg var dårlig til at snakke med ved bordet om politik, eller om voksne ting. Mm. Ikke? Altså, at jeg var, øh, jeg var ikke færdig udviklet. Jeg var meget øh, umoden menneske på nogle punkter. Og det var jeg godt klar over. Jeg var godt klar over, at jeg var, shit, de har slips på. Jeg kommer til at dø på en røv i aften. Men altså, nu har jeg jo meldt mig, og ja. de har betalt, oh. så nu må jeg ind og gøre det. Og Candice spillede, øh, mens jeg gik ind der for en, øh, en eller anden buffet på Esbjerg Havn. Jeg tænkte, fuck, det kommer til at blive uh. nederne. nej det var, ja, øh, men så... Så det var ikke fordi, jeg var sådan en idiot eller tænkte jeg er født til det her. Men jeg var jeg hele tiden tænkt, men det bliver jeg. Mm. Bare vent og troede på det. Jamen, det er altså... Sande får du det også altid sådan... Det skulle jeg... Mm, jeg skulle også have gjort sådan... Ja, det er ikke for sent til, så vi gør Ja, fordi vi, vi bare ved... Nu. Paul, ja. Paul Krabs. Han har gjort det. Han vi kom taler jo, folk, der er breaket senere. Hvor, hvor, hvor gammel er han? Han var 39, ikke også? Da han begynder rigtig og hit. Og vi er jo lige rundt 30'erne. Så... Har I lige rundet 30'erne? Vi har lige rundt 30'erne også, ikke? Ja, ja, ja. Så den... Ja, den så kommer vi også fra Jylland. Det ved man også. Det er lidt et setback, ikke? Men Nej, det lad tror nu, jeg det ikke. Det, det ikke. Det tror jeg Ej, ikke. Nej, vi kan da nævne mange. <laughs> øh. Er det kommet de også for dig, nu siger du, det var forskellige ting. Ej, Nej, det, det er vist mere musik. Det er mere musik. Øh, ja, måske, og måske er det begge dele. Hvem ved? Hvem ja, ja, Hvem ved? ja, ja. Jeg, jeg er meget inspireret i ikke at lave låse nogle kasser, ja. fordi jeg også synes at det er også sjovt at lave teater altså, og sådan. både i musikbranchen og i comedy, altså comedy har været domineret af rigtig mange jøder, ikke? Altså gennem tiderne, vi snakker Frank for Tengelæf og Lars Hjortshøj og øh, Carsten Bang. Og, jamen, jeg kan blive ved ja, ja. Der er mange jyder. Og også af også de nye. Nu tog jeg bare lige fra mm. 90'erne og frem. Mm. Undskyld til alle jer, der hvad med, hvad med Simon Talbot? Hvad med Krist og oh, Sorry. Ja, ja der, der ja. er mange. Ja. Men faktisk jo, kan man jo også sige, altså en ting er alle de jyske rockmusikere, men rapperne også fra Jylland. Øh, som jeg i hvert fald med, med de... Hiphopere, jeg har snakket med, altid fremhæver de jyske rapper som meget dedikeret, meget målrettet. Altså Liam og Clemens og hvem fanden det ellers har været, at, at de kommer og ved, hvad de vil og, og har en plan. Og det ved jeg ikke, om det, om det er meget anderledes for dem, der er fra Sjælland. Men, men det, jeg har i hvert fald ikke hørt andet, end at der er en meget stor øh, dedikation og en meget stor... Øh, arbejdsmoral. Jeg har aldrig selv haft problemer med arbejdsmoral, og jeg, jeg er da bestemt fra, fra Sjælland. Men, men, øh, men det har vel også noget med det at gøre, ikke? Altså, hvor, hvor gerne man vil noget. Ja, jamen, jeg tror, at altså, alderen er pisse ligegyldig. I hvert fald i USA kan man også sige, at der er rigtig mange stand-up-comicere, der har breaket scene det. Mm. Og der er vist i virkeligheden måske også musikere. I don't know. Nej, vi ved det ikke. Nee. Men altså, vi har i hvert fald tænkt, altså, nu giver vi det skudt skud, ikke også? Ja, og der er jo en dokumentar, man altid kan vende tilbage til at være sådan her. Yes, jeg kan altid lige ja. se den anden side Og lige blive inspireret ja. Det er godt øhm, Apropos inspiration Jeg hopper til nogle af de sidste ja. spørgsmål hun. Ja. Ja. Øh, Det er fordi, jeg synes jo, det er interessant at se Jeg vil godt tænke mig at vide Hvordan ser et Instagram feed ud Når man følger 0 Er den så Er, den er det mig? Ja, det er dig feed. <laughs> jeg har simpelthen, Det er det, som man skrører ned over Det er, det, ja, det nød, okay. over. Øh. er det bare fordi, jeg tænker det, jeg jeg synes, det er sådan. Er det så så er det bare er det så bare så er det bare en selv det er bare mig selv høvende og så nogle åndsvej reklamer. Jeg skal direkte ind og følge nogle. Men er det dårligste del er følge nogle. Nej, det jeg er bare sjovt. At man ikke være livsstilscoach og hersker, hvis man også, også følger alle banale brugsvej eller hvad fan. Nej, det kan man ikke. Jeg synes det. Er, jeg synes det er så, så skønt. Skøn. Jeg nogle gange med en fantastisk. fejl kom til at følge nogen, fordi jeg skulle slette den besked eller gøre noget. Altså lige pludselig kom til at trykke på følg, og så pludselig fik jeg en Facebook besked på noget. Hvorfor følger du en der? Bjerde Christensen, og har gjort det i to måneder, og man har tænkt, det, der ting, det sgu ikke, det gør jeg så ikke længere. Det er sket nogle gange. Nu, nu har jeg meget opspudt. Jeg står op hver morgen og tjekker, at jeg, jeg ikke tjekker. følger nogen. Jeg har ja. Man skal ikke følge. Nej, men det er jo, bare, det er jo sådan, for eksempel sådan noget, som vi gør følge folk, som vi sådan bliver inspireret af. Så er det ja. jo sådan, at man også kan bruge de sociale medier til, til lige at, og, øh, at få inspirationen. Ja, men man kan jo bruge dem på alle mulige måder, men jeg har, det ja. har jeg slet ikke overblik over. Altså, jeg har håbløst... Jeg er af det i nogle år, jeg hoppet af Facebook, og, og jeg er opdateret heller ikke rigtigt, det der YouTube, det var vildt underligt, det der med fra starten bare at været vildt aktiv og lavet videoer og alle mulige fjollede videoer, og så pludselig møder man nogle af de der YouTubere der er i dag, og siger, du skulle da prøve at lave noget YouTube? Jeg siger, er du, det har lavet, fra den mig, dag, det blev gik i luften, er du klar, at jeg er de OG <laughs> er YouTuber i YouTube. et <laughs> Men okay, det har jeg det ikke lavet, men, men, men jeg har tabt den lidt, ikke? og... og jeg tror da nok, at de der folk, der sidder i mit øh, hvad hedder det, merkantile bagland ville ønske, at jeg var mere altså, den fik styr på, hvornår man skal uploade, og hvad det skal være ikke? og at de der Instagram, kunne der ikke lave noget med det er sgu da ikke reklamer jeg skal hygge mig, jeg skal lave sjov og med folk, Jeg skal ja. ikke sidde og så en gang imellem lave sådan, okay der er kommet to billetter til i Herning eller eller andet, ikke? men jeg, jeg prøver at holde det frit for, for alt det der pisse, ikke? altså jeg, jeg er jo heldigvis i den dejlige situation, at jeg aldrig skal have nogen klamer og sponsorer eller noget som okay. Det er så bare at have det sjovt og. Men, men, men jeg har sikkert meget at lære om, hvordan man kunne bruge de der sociale medier. Jeg er på MusicLive, fordi det er med unger unge også. Det er sjovt. Det har jeg ikke det ved, vi, det ved vi ikke. Er, er det godt? Ja, det er sjovt. Ja, men det er sådan noget med at sidde og mime til sange, og der er Hå? sur 100 børn, der skriver, du er for gammel. Øh, amerikanske børn der skriver, are you some kind of teacher? Som <laughs> synes, det er vildt underligt, at der er en mand med fuld skæg, der sidder og laver gas derinde. Så det kan godt være, at jeg er for gammel til det, men det må jeg jo altså håbe, at mig retten til at skide på. <laughs> jeg laver musik. det skal vi også. Ja. Det, skal det vi kalder også. de det i England. Music-ly. hjemme, siger man. Music-ly. music jeg. Oh. Er, ikke? Ja, ja. Oh. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Engelsk grammatik. Altså, øhm, jeg sidder sådan og har lidt stress over, at vi egentlig er gået over tid og sådan noget. Og er det rigtigt? kan ikke bare klippe helt vildt? Klip, klip, eller Jamen, vi vil gerne, hvis take. vi kan blive her i Vi timer, har, jo, vi har det... en podcast, og vi bestemmer selv, hvor lang den er. Ja, ja. Men, ja, du laver det. bare sådan et stop-tign. Jeg skal bare nå en færge klokken 4. Der er masser af tid. de <laughs> ah, det er strålende. Det er strålende. <laughs> Perfekt. Ja. Altså, um, må jeg godt sige noget, sådan? Ja, okay. Øh, I dokumentaren, så snakker du på et tidspunkt om Storm P og siger, øh, no, ja. siger det der med, sådan, at han fik et museum. <laughs> og så siger du... Og ja, det kunne jeg godt lide. Jeg hørte det, som om det faktisk var lidt oprigtigt. Og så siger du sådan, jeg vil også have et museum. <laughs> og så tænkte jeg, ja. det vil jeg fandme også. Ja. Vi vil jo gerne også Os tre. Nu kommer vi i samme kategori. <laughs> ja. Vi vil jo gerne vi stå Ja, vi skal have et museum. Og ja. Vi skal stå i historiebøgerne. Ja. Det skal vi bare. Så havde jeg tænkt mig at spørge dig, sådan, hvorfor tror du, at det er? Altså... Jeg tror altså, det, det er en drift, der sidder i rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg tror også, det er derfor, Instagram er så, så, så stort. Ikke? Yeah. Og før det er grunden til, at folk tager billeder af deres ferie. Det er jo sådan en måde at dokumentere og skrive, Kilroy was here på en eller anden måde. Ikke? Og i dag kan det virke sådan lidt latterligt. Folk melder sig til alt muligt, og Paradise og, og alt muligt. Men jeg tror, hvis de ting havde eksisteret på, øh, i gamle dage, så havde vi måske ikke haft alle de der sindssyge ting, som Rom byggede. bygget. Mm. Men det handlede vel det også rigtig. om, at Karlsson skulle have det på nogle mønter ja. og gøre så udødelig. Mm. Og det kan da være, at han kunne have afreageret bare med noget x-faktor, hvis det havde den dengang. <laughs> jeg tror, det er helt og aldeles samme drift. Altså, jeg skal, jeg skal, øh, jeg skal. <laughs> skal fremad og, have, og, <laughs> ja. og blive hængende, øh, fordi vi godt dybest set måske er klar over, at livet er noget flygtig stas, og vi ja. nok ikke bliver hængende. Mm. Så altså, på en eller anden måde tror man, at hvis man lidt ved at skrige sit navn højt nok, så, så gør det man lidt. Ikke? Og det, det er jeg efterhånden begyndt at slutte fred med, tror jeg, at det, at det gør det ikke. Og selv hvis det gør sig pisseligt gyldigt, fordi man er her jo ikke. Men det er vildt, så forfængeligt folk er med det der. Altså det er helt vildt, når man tænker over det. Jeg, jeg har nogle gange på scenen prøvet at spørge folk om et lille tankeeksperiment. Hvis nu man kunne, øh, kunne redde alle mennesker i verden, sørge for, at der ikke længere var sult, fattigdom, sygdomme, eller for tvivlelse overhovedet. Alle mennesker er glade. Du skulle bare ligesom hoppe ud af verden. Du skulle bare ligesom sige farvel og tak. Det er rigtig mange, der er parat til. Siger, det vil jeg gerne. Det ved jeg ikke, hvordan I har det med det, men det har jeg oplevet. Rigtig mange siger, okay, så pytte. Men hvis man så siger, okay, men der er lige en catch mere. Alle mennesker ved ikke, at det er at dig, der har gjort det, det for dem. Ført imod tror de, at de er lykkelige, fordi du ikke er der længere. Der vil være sådan en skammens statue Ej, over dig. Oj, Dine børn vil have der alle vil elske, at du er forsvundet. Og, men de er glade og lykkelige. Der er ingen sult der ingen fattigdom. Du har sørget for det hele, men ingen ved det. Oh. Så <laughs> ombestemmer folk sig i hovedbetal, som om deres, <laughs> deres intethed i graven <laughs> yep. vil have en anden smag. <laughs> Jeg ikke ikke der, nej, du var måske ikke hoppet alligevel, selvom, <laughs> selvom du har fået en statue. Nej, men det, det tror jeg, der mange, der ville. Eller i hvert fald vil gå med et stykke af vejen, ja. men hvor det, ja, hvor det flipper, vide. så miste en finger, eller hvad fanden jeg ja. ved jeg men hvis, det, hvis man flipper billedet ikke, og, og jamen, du kan ikke få lov at have et flot eftermæld, tværtimod Ej. så får folk sådan, du skal, du skal det skal jeg have selvom man er jo ikke så på den måde så ved man det, er jo, det er jo ikke nej, det er rigtig, nej. og det ja. fortæller det lidt om, ligegoligt. måske hvordan altså, man dør, man... vi ser på verden vi ja. har altså en eller anden, enten er det noget rest og noget religion, eller en drøm om det evige liv og jeg ved ikke hvad fanden det er, Ej. et eller andet håb om at jamen, det vi gør har en eller anden betydning og vi skal da for fanden jeg, synes, altså, jeg tror det er godt nogle gange at huske på den der gamle sang med om 100 år er alting glemt ja og, og væk altså, væk også. Ja, og også når vi snakker om, hvad sker der med dyrene? Der er ikke flere ansigter, og lige om lidt så stor vand. Der, der sig, jamen, lad os begynde at overveje, hvad, hvad kommer der efter os? Og, ja. og lad os ikke tænke så meget, jamen, skal vi ikke gemme nogle billeder af os? Skrive lidt ned om, hvordan vi har haft det? Lave nu kommer nu jord. girafferne bliver de nye, der skal være her, skulle vi så ikke lige efterlade en hilsen til dem, så de ved, at vi har altså også opfundet <gød> og <gød> og internet og sådan noget. Ja. Stedet får bare glædeligt at sige, slut færdig nu, det var det. Lad os se, hvad der så kommer dinosaurerne har ikke de har også været, her, ikke? Og er væk, ja. <laughs> det er Hun er altså... lidt fossil og noget. Ja. Nå, nu ja, det og Det var sparsomt. hvordan udholder man det? Det tænker jeg tit på. Jeg kan ikke holde ud af se medier som det nej, hedder. Nej, det Fordi det med forurening og det der. Ikke? Ja, det Hvordan også dybt, klarer det, vi det? Ja, det. må skulle nok spørge om. Ja. Jeg tror, vi skal finde ud af hvem det er, der skal klare det. Hvis det er jorden, så går det nok. Som George Carlin sagde, jorden skal nok klare det. Ja, ja. Ja, den det ryster jeg, os af, er rigtig, som jeg. en gang løber. Var det ikke sådan han sagde? Ja. Øh, hvis det er dyrene, der skal klare den, så er vi mere fucked. Ikke? Ja. Og, og, og hvis det er mennesket, øh, hvis vi alle sammen insisterer på, at vi skal klare den, så må vi altså begynde at indstille os på, så kan dyrene ikke også klare den. det må være nogle af os. vi kan ikke bare sige, nu er vi syge halv milliard. Vi skal op og være ti, og alle dem, der er syge, dem reparerer vi. Og dem, der er ved at dø af sult, dem fodrer vi. Og dem, der ikke har noget sted at bo, dem, dem giver vi noget nyt sted at bo. Og bare bliver ved med at skabe flere og flere mennesker og bedre betingelser for os. Så kan vi ikke også samtidig have dyr og miljø og alt det gode. Så, øh, så må vi bare sige, at mennesket er det heldige. Lad os se, hvor længe vi kan være her. Alternativt skal vi finde ud af, om det er menneskeheden og de ting, vi har lært som vi gerne vil føre videre. Så er vi nødt til at slå 5 yeah. milliarder mennesker ihjel omtrent, ikke? og lave en lille elite, som vi siger, lad os stemme på, hvem der skal køre butikken videre, hvem ja. der fortæller vores historie godt, og så sætte dem højt op på et bjerg med en masse mad og nogle... Ja. Og, jamen altså, så der begynder er det at blive uhyggeligt. Forslag, ikke? Nå, jamen, jamen det der ja. mener, at vi aner ikke, hvad det er, vi vel, Vi snakker Nej. om miljøet, så snakker vi om dyrene, så snakker vi om plastik, så snakker vi om menneskerne. Ja. Og, og, og vi er altså, vi er dyr. Og vi er dyr, der har klaret sig så pisse godt at vi er ved at skide vores eget habitat i stykker. Og det må vi bare se i øjnene. Og det kan vi ikke bremse. Det kan vi ikke bremse samtidig med, at vi snakker om vækst. Og jeg skal følge mine drømmer. Jeg skal frem Nej. i verden og se min tomatmad på Instagram. De, de to <laughs> dræbster hænger ikke sammen. Det gør de bare ikke også. Det er sørgeligt, men det bliver en sjov tur, og sådan må man bare se på det. Ja, det er, jeg begynder rigtig. at glæde mig over, at jeg er død om 30 år. Som du <laughs> jeg kommer til at klare skærende. Det er fint. Ja, ja, nej, ja. Jeg er, ja, er ikke så sikker. <sighs> oh, det var derfor, jeg ikke skulle have fået de unger. Okay. Men nu er de her. Ja. Så må vi lige nå der er en fin råbåde, inden jeg skrider. Ja. Ja. Så. så de har noget at ja, fejle rundt på. De kan lave en båd af plastik. Inden ungerne kom, var jeg fandme ligeglad. Der tænkte jeg bare, hup who gives a fuck? It. Jeg smed stadig ikke med affald. Jeg prøvede stadig efter noget, noget ja. rart og pænt. Ikke? Men jeg var ligeglad. Ikke? Altså, der tænker bare det er lige meget. Sådan har jeg det ikke længere. Nu synes jeg, det er dybt forfærdeligt og trist. Åh oh, nej, det er snart ikke flere pandager. <laughs> det er, er også trist. Ja, det er trist. Ja. Men det slår mig, vi har ikke talt endnu. Vi har jo talt med lidt forskellige kunstnere. Der ja. er faktisk ikke nogen endnu, hvor vi ikke er endt. I miljøsnak. Nej, ja, sker der, nej, er det sker det, det vi bor med i det stads. Ja, det I er miljøet, ikke? Ja. det. Det må være præsent for os på en eller anden måde. Ja. Det er meget godt. Ja. ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi at, øh, du snakker om med sociale medier og øh, ja. sådan noget, og, og jeg ved jo, jeg læste, jeg læste, at du på et eller andet tidspunkt så valgte om at man kan deltage i med den, så jeg oh, ja. har også ja, ja. lige hørt det, det gammel massemonopolet. Det er noget, du lige jeg snitter du med, med. det allerførste afsnit. År siden. Ja, det første ja. afsnit, ja. ja. Faktisk var det meningen, at øh, jeg var en del af panelet. Ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvor meget han havde tænkt så at skifte det løbende. Men jeg sagde, at mm. ligesom, jeg er på. Øh. Ja. Men, men så begyndte han at skulle have Mikke dag eller alle mulige andre komikere. Sagde, det har jeg ikke noget mod, men jeg gider ikke at være sådan en... Du ved, det er enten eller... Enten, er, vi, enten mm. er det det her, eller også er det bare ugens... Øh, jeg gider ikke være sådan en... Nej, hvor han ligesom sagde, det er det jeg gerne vil." Sagde, Nå, så, "Nå ja, så er det fint." Så, ja. så hyggeligt ikke? Og så er der indtil jubilæumsprogram og sådan noget, men det der netop det der med at blive sådan en slags kendis eller sådan en ugens øh, komiker, ikke? Det det det, øh, det jeg synes det var fedt i gamle dage, hvor det stod man spiser hver, hver lørdag, ikke? Eller hvornår fanden det kører det der spørg bare ikke? Altså det der ting bliver kontinuerligt. Jeg ja. burde mig så meget med jeg det er et der, stort panel han har, hvor de skitser ja, ja, sådan. Men han har fundet en opskrift der fungerer skidt godt, og ja. ikke et ondt ord om det. Nej, nej. Det var mere for at sige, men jeg var med i de allerførste aller, aller det er rigtigt. Kan Kan øh, huske når, hvordan det var det første jeg Nej, også, jeg kan det? ikke huske. Nej, jeg kan slet ikke huske. Jeg tænker det må have været Susanne Bjerghus og Søren Pind ja, eller sådan noget. Ja, det var det første, ja. præcis. Ja. Jeg synes, de var lidt strenge. Ja, kan du huske de var at Søren Pind sagde til der. mig, du skal tage at blive politiker. Det er fedt at have en ministerbil. Den holder dig ude af det er jo ikke til at få en parkeringsplads. Den holder lige ude for. Og pinde, pinde, pinde, pindemand. Ej, <laughs> pindemand. Men hvis det er ambitionen at have en bil holdt udenfor, så er jamen det, det er også. Ja, men alligevel også meget hyggelig, han har sådan en naiv glæde over lidt. Det er det da fede, der er hans job, ikke? Fuck hvad, jeg kan ændre på eller noget, ikke? Der har vi givet op, Ej, men har jeg skal ikke lede efter parkeringspladser. Det er dejligt. Det er godt, ikke? Ej, også Der er ikke noget ondt at sige om... Om, om det. det var sjovt at være med Men I, for, vi kommer aldrig frem til Nej. Hvad vi Nej, ville, men Hvorfor ikke på. Hvorfor, Altså være Nå. modstand på At være, være sådan en kendis øh. ja, men det er jo også bare fordi Jeg, tænker, jeg er komiker og jeg har, en, mm. jeg har en pagt med folk Der skal kunne stole på at Når de ser mig i en anden kontekst Så er det fordi jeg selv synes det er relevant mm. Og hvis det pludselig er at i en eller anden børnefilm Og vil gøre noget andet så tillader jeg mig den frihed Men jeg tænker også at det er en kredit Man ikke bare kan Altså, der må være grænser for, hvad jeg kan tillade mig at deltage i. Jeg For eksempel, det vil være rimeligt at være med i. Så laver jeg mad til fire venner og, og, og, og viser sådan noget frem. Eller, eller, eller med I vild med dans, eller Robinson, eller X-Factor. Der, der må være grænser for, hvad jeg kan byde øh, folk, hvad der er næring i. Ja. Det, det er måske der, den skiller. ikke. Altså, okay. Hvis jeg synes, at det bliver noget, der handler om, at jeg skal have nogle lette penge, eller en ja, det rejbar, fordi at ja, det er dig bare, fordi... det bruger jeg mig ikke om. Nej. Hvorfor skulle jeg forstå at være gæstebartender et eller andet sted med en fjollekorpe af hatt for lige at rive 10 hurtige lapper? Der har der, der, der, der, der altså giftet mig med, med mit publikum og med det, jeg laver, og føler et eller andet sted en stor ære, og, og, og, og synes, at det er noget meget sårbart og fint, at, at, at folk får nogle oplevelser med det. Hvis, hvis nogen har sidder og hørt tærkeligt knive, hvad ved jeg, på en lejrskole, og fået deres hmm. første kys til tær folk af. Eller hvad ved jeg? Jamen, mig at blive Om romantisk. Og så kan det ikke nytte noget af. Jeg sælger den sang til tulip -pølser reklame ugen efter mig, Nej. Fordi at jeg skal have noget. Så pisser jeg på dem, som jeg har en pakke med. Hmm. Og jeg, jeg kan huske fra min ungdom og min barndom, det der, at jeg selv har haft nogle folk, jeg har snittet ud i granit, og tænkte, de der mennesker er rigtige. Og så lige pludselig set min en forkert kontekst, hvor jeg synes, de bryder den aftale, den pagt, jeg troede, vi havde. Det gør mig meget ulykkelig, og, og der er heldigvis nogle få, der aldrig svægter. Men der er ikke mange tilbage, og det kan godt være, at det er bare er ren jehova -politik, og Jeg sidder helt alene, og alle folk, jeg snakker med siger, hvorfor er du ikke med i klipfiskerne? Hvorfor laver du ikke flere reklamer? Det kunne være sjovt at se dig i nogle telereklamer. Og sådan Så det kan godt være, at det, det er kun er mig selv, der, der mener, at det tjener alle godt, og jeg ikke gør det. Det ved jeg ikke og nogle gange overvejer jeg også du ved, at hvis der er et program der er på webben, hvor jeg siger men, kunne jeg få noget ud af det her, er der en historie man kunne fortælle, hvis jeg deltog i det her så det er ikke fordi jeg bare kategorisk siger nej til alt i verden, men, men det skal føles rigtigt, og, og så kan jeg godt bagefter tænke, at jeg tog fejl mm. det skulle jeg ikke have gjort, eller det gør jeg ikke næste gang, men det skal komme ud af sådan synes jeg, at nogenlunde, nogenlunde ren, rent hjerte og det har altid været meget nydkamp omkring, så kan jeg mærke at nogle folk er Altså, folk er blevet mere troløse med årene, synes jeg faktisk, ja. Ja. De følger, hvis jeg må sige det, dem, som henvender sig til mig. Øh, hvor jeg i gamle dage synes, at der var mere sådan forståelse af, fedt nok, og du laver ikke det, og godt, og bumme. Hvor nu er det mere sådan, hvis jeg en dag fordi, jeg synes, det var sjovt at stå og mælk på min Instagram, og for at vise, at mandelmælk smager helvede til. Så er der pludselig nogen, der anklager mig for, at det er en skjult Arla-reklame. Mm. Er, er, er du klar over, hvem jeg er? Er du ja. helt blæst i hovedet? og folk, der, øh, som Det er jo fund... fordi, virkeligheden er sådan, at der jamen, er så jamen, mange... Jamen, der jamen virkeligheden sådan, har flyttet sig, ikke? hvor ja. jeg tænker... Men, men, men, og der kan jeg bare mærke, at der er nogen, der meget hurtigt også nu som vender ryggen til. Hvor jeg tænker, Gud jeg troede, vi havde en aftale mm. Og det der med... Ja, jeg har altid set ned på dem, der forlader en fodboldkamp, når deres hold er bagud. Jeg har altid mig, hvis den så vender i sidste sekund, så de må ræse tilbage. Ikke? Så man har set det et par enkelte gange. Men det der med, at man ikke er med i medvind og modvind, at folk der. Jeg har set alt, hvad du har lavet. Hold kæft, jeg har haft mange gode griner. Men så lavede du Janne grundhold her i sidste uge. Og hvis det er med den på, så vil jeg bare sige, så sælger jeg min billetter til dit show. Jeg siger, så gør jeg det, brænd dem. De siger, jeg køber dem tilbage, jeg rent mig Forrigt. i røven. Jeg vil slet ikke have dig inden for døren nu. Og det kan jeg mærke, det, det det synes jeg, der synes jeg, der var en anden, og det kan godt være, at det er bare mig, der har troet, at der var en anden sådan trofasthed, der, der gik begge veje. Mm. Men jeg, jeg bliver på den rigtige ø. Det prøver jeg at blive der, hvor jeg gør mine ting på den rigtige måde, ud fra en rigtig øh, intention. Og så må, så må folk altså. Øh, lade sig forrødende, hvis det er det, de og vil. Og nogle andre, der må deltage i med dig. <laughs> ja, det tror jeg ikke kommer til at ske. Det, det tror jeg ikke. Ikke engang, hvis det kunne redde de sidste pande der. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Man har et tandsæt, til man tager nyt. Men, men, øh, men jeg kan godt lide at, at beskæftige mig med noget, mm. hvor jeg synes, at jeg giver folk en griner, eller giver dem et eller andet, jeg, jeg har, har ligget og glædet mig til, når jeg ikke kunne sove om natten. Og hvis det lige pludselig skal udtrykkes ved, at jeg laver et eller andet afskyld reality-show, så bliver det sådan, det er, men... Øh, Ja, det er selvfølgelig vi det. Vi må se på det. <laughs> ja. Men det lyder som om du sådan, øh, som har øh, godt ting med stor respekt for, at øh, der er mennesker, der lytter på ja, det. Ja, eller også får jeg et kæmpe ego ud af min egen sådan selvretfærdighed. Det kan også godt være, det er bare sådan en <laughs> identitet. Ja, for det, det, det gennemgår jeg også et par gange om dagen. Men faktisk, øh, fordi nogle gange, så bliver jeg jo spurgt ikke, om sådan noget, hvor jeg tænker, ej, det her vil børnene synes var sjovt. Mm. Fordi det er sådan noget, mm. de følger med i deres klasse og... Det er også, øh, så hele næste års huslejredet, og så kunne jeg jo sidde og lave noget mere komme. Altså, øh, jeg kan godt mærke, at nogle gange kan der komme et eller andet op, hvor man tænker, hvad, hvad er det, jeg laver det her for? Mm. Og, hvor jeg spørger mig selv, og det er altså ikke kun for at have en clean øh, record, det er altså også noget med at simpelthen sige, hvad er det for et menneske, jeg vil være? Mm. Har jeg lyst til at lave de her ting? Og jeg besluttede for mange år at gå den her vej, og droppede alt, hvad jeg havde i gang af uddannelse og... Og, og, og kastede mig ind i det her for at tænke, at mit liv skal fandme være sjovt og, og fuld af kreativitet og jeg skal skabe noget og have det sjovt og, og jeg tænker, at hvis, hvis ikke jeg er færre over for den tryllestav jeg fik snittet mig dengang så kan det også være, at jeg mister mm. hele pissen, tror jeg på så det kan ikke nytte noget bare stå op om morgenen og sige hvad kunne være meget sjovt for mig jeg vil gerne på dykkerferie, jeg kan vide om det er jeg ikke vil betale, det er bare ikke sådan en klaveret spiller nej og, og, og, og tage rundt og lave tusind julefrokoster for, for store fede firmaer med en stor fed tjek. Hvis jeg ikke har noget standup, og jeg skal have prøvet af eller testet, jeg laver ikke firmajobs, jeg laver ikke, jeg, jeg, jeg raver ikke til mig på den måde. Jeg er meget taknemmelig over, at når en turné er gået godt, så går jeg ind i Piavers lille hus, og så finder jeg på noget nyt. Ja. Og, og, og, og kan jeg tjene til livets ophold i de perioder, og, og betale huslejen med det, så tænker jeg, så kan jeg kraftedme ikke bede mere, mere, så skulle fanden der leve som en eller anden forretningsmand, der løber ja. rundt og og, og, og, og, og, og, og, og rager tomme flasker op langs besøgerne, selvom man har det, man skal bruge. Ikke? Ja. Ja, det dutter der. det er min egen sandhed. Det kan godt være, det er fuldstændig håbløst. Altså, man På må hinanden. jo også prøve at leve efter, leve efter de sandheder, man, man har. Og ja, lige præcis. kan finde frem ja. Ja. Hvad er sådan øh, en for... For hele dit virke. Hvornår ved du sådan der nu rammer jeg? Jeg ja, føler mig jeg føler mig ikke, jeg føler mig, ikke, øh, jeg føler mig meget øh, tilfredsstillet sådan kunstnerisk og, og øh, anerkendelsesmæssigt er jeg bestemt taknemmelig og lykkelig. Jeg føler mig meget succesfuld. Jeg mm. tænker, at det er en drøm at jeg kan lave det her på 25 år, og, og jeg håber, at jeg kan blive ved <laughs> ja. og, og trække til folk med noget nyt. Og, og, og hvis ikke, synes jeg bestemt også, det er bare rimeligt at at youtuberne tager over, eller hvem det måtte være, og at jeg bliver glemt og gemt, og, øh, noget. Det, det, det vil jeg selv ønske ja. for andre. Jeg havde fuldt, hvis de tabte momentet. Ikke? Altså en ting er, at man lige skal ned af ånden, eller skal et eller andet sted hen, okay. eller hvad? Ja. Men, men hvis man pludselig bare står og, og stepper for sit liv og ser mig, og jeg har snittet et perleløg eller noget. Ikke? Jeg har siddet i en sal engang og set en, jeg var vild med min barndom, ikke? og bare, bare haft lyst til at rejse mig op og siger, så skyd ham dog få den mand ud af sin elendighed. Og jeg håber, at nogen står klar med en refel og gør det samme med mig, hvis ikke jeg selv skulle kunne mærke, når det er tid til at trække sig. Mm. Men sådan har jeg det slet ikke nu. Jeg synes, jeg bliver ved at finde på nye, sjove ting. Og nogle gange rammer jeg nogen, og nogle gange rammer jeg nogen andre, men det er sjovt og spændende for mig hver gang. Altså nye, nye ting og masser af, af højt humør omkring det. Så jeg, jeg er ikke, der er ikke nogen mål, jeg tænker, når jeg får opfyldt det, Nej. så føler jeg mig succesfuld. Jeg behøver heller ikke engang det der museum. Jeg har, jeg har tiltusket mig en lille trækantet <løb> trafikhale på Frederiksberg. Jeg bare har bare vedtaget <løb> Anders Madness' plads, og folk er begyndt at tage det til sig. Jeg har også løjet og sagt, at kommunen har skænket mig den plads. Det har de ikke, men, men, øh, men hvis man siger ting det nok gange... Det er det der med jeg. bare at kalde det. Ja, fældig. ja. ja. ja, ja. Lips, det det var vi åbnede også over spæst uge ja, sidste ja. uge. Som alle ved. Den kaldte vi, så vi fik den. men det kommer også til at lyde som om hvornår synes du så, du bliver succesfuld? Der, der er jeg med på. Den, man den kan, kan sige, at har vi. hvis man er i gang med at skulle til at lave et stadionsshow, så på det en eller anden måde. Der, så har man. måde. Så, ja, men der er jo nogen, der aldrig bliver tilfredse, som har opnået meget store mål. Ikke? Mm. Som ikke tænker, at man skal også lige være præsident, ikke? eller jeg skal også lige sådan og sådan, eller ja. jeg er ikke tynd nok endnu, eller hvad fanden det må være. Jeg, det jeg, jeg synes faktisk, at, at, at, at, at det ikke er en helt dårlig idé, altså, at sine forventninger er lavt i livet. Og det er måske ikke populært at sige i disse tider. Men altså, man siger, sæt, sæt dit mål højt ikke? sigt yeah. efter stjernerne så kan det være at du rammer på en sky så, så får du sidde og over du ikke nåede op til stjernerne og ja. tænker sigt ikke på noget stå ud af sengen og tænk det kunne være fedt hvis jeg får noget mad så er der succes tre gange om dagen hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke det er fint at have ambitioner for noget man har ønsket at gøre eller noget, man vil. men det der med hvad skal jeg have og hvordan skal det måles mm. det kan man sætte lige så lavt man vil ikke? jeg har ikke arbejdet 25 år det vælger jeg at fejre med en, en ordentlig fest, <laughs> Jamen altså, det var sådan set derfor, det startede sådan, ikke? Jeg tænkte, Gud, shit, hvad skal der blive af mig? Jeg tænkte så jeg pludselig på et eller andet kontor, og jeg ikke kan lide de mennesker, jeg er der med. Jeg var panisk over at skulle havne i et eller andet, på en eller anden hylde. Mm. Så det, så er det alene at jeg bare taknemmelig over, at jeg har kunnet leve af noget, der bare var så morsomt og sjovt. Ej, det kan jeg sgu godt det er forstå. Det hvis du nu skulle have haft et helt almindeligt job, <laughs> yeah. hvad skulle du så have oh, været? Åh, jamen altså, hvad, ja, hvad skulle man? Det er jo ikke til at vide. Altså, hvis jeg fik en chance nu for at starte, skulle starte forfra. forfra. Hvis du jeg, jeg har nogle forskellige ting. Altså, ja. nu jeg er jeg ved at bygge et hus, og jeg må sige, når jeg ser sådan nogle håndværkere, ja. der så siger, at jeg har lige lavet mit eget hus, altså sådan tømmer eller murer, altså det at man kunne lave noget, mm. ud fra en idé, man har skabe et hus, det tænker jeg må være mega, mega vildt. <laughs> ja. Jeg vil ønske, at jeg kunne bygge. Øhm, enten det eller læge. Jeg tænker, at jeg kunne reparere folk, altså at kunne vide, hvad der er i vejen med. Altså, den, Det er noget af det, jeg sådan kan blive mest misundelig på, når jeg ser en læge. Jeg tænker, Ej, tænker at jeg har brugt sit liv på det, og hvad er blevet det? Mm. Det kunne være fedt. Øh, det kan også være sådan noget med jeg ja, sådan noget med at skabe noget. Ikke? Altså nogen, der kan et eller andet fag, hvor de skaber noget, andre ikke har blik for en arkitekt. Ja. Så tænker, hvordan fik du den idé? Eller, eller forretningsmand sågar. Ikke, ikke så meget på grund af det, sådan med aktier og penge, men sådan en, du ved, der, der lige kan se, hvor der skal ligge en restaurant, og, og så få den op at stå og stå og, og, og gøre det til en succes. Og, øh, at kunne få, få en forretning til at køre, så jeg tænker du, at skulle det også være sjov at være Lars Larsen, ikke? Ja. At starte jo. med en eller anden. Det må det Ej, Jeg laver lige en annonce, så ser vi, ja. hvordan det går, ikke? Og klippe til 34 milliarder af en Silkeborgs udsigt. Altså, det må fandme være et eventyr, det der ja. med at kunne skabe noget. Lars Larsen? Men han har også skrevet en bog, ja. som jeg blev hæft, øh, omdelt med posten. Gjorde ikke det? Ja, den har jeg læst. Den er faktisk meget Nej, ja du læst ja, ja, den? Ja, fordi der var en venskærste kæreste, der sagde... Den synes, hun var så god, og den Nej, havde hun gemt, fedt. så den skulle jeg lige læse. Den var meget god. Det var også sjovt at læse. Det er ikke, fordi du okay, kommer det til at lyde, som om jeg bare har kæmpe Lars Larsen. Og jeg, jeg har ikke, og jeg har slet ikke sådan noget med min søn, som på sådan noget, eller tænker, oh, bare, jeg kunne, bare jeg kunne smide hele verden til at købe min tøjklemme. Men, men det der med at bygge noget op, ikke? Altså, når folk har bygget et eller andet. En eller anden cafékæde, og pludselig skyder den af til en eller anden fond for 400 millioner, og man tænker, hold kæft, må det være sjovt at se det, man laver, blive til noget, som, som kan omsættes til noget. Men jeg er meget glad for, at jeg ikke er i den bedst, fordi det, jeg synes, det der med penge er en lille smule beskidt, altså på en ja. ja, det er noget højt. Ja. Eller det er det ikke. Det er nødvendigt, men... Ja, det er ja, nødvendigt, og det er også... Jeg vil da heller ikke brokke mig, hvis de pludselig regner ned over en, så er det jo skønt, ikke? Men det der med, med at skulle, skulle lytte til dem, og tale deres sprog hver dag, og læse kurser, mm. og ja, hvis jeg putter lidt her, så kan jeg altså den der tjene-gnier-mentalitet, øh, som, som jeg tænker er enormt farlig, ja. som godt kan komme op i mig, hvis jeg er på casino eller et eller andet, ikke? Mm. Altså det der blik, man kan få i øjnene, <laughs> hvis man pludselig ja. har udsigt til at få noget, man ikke havde før. Ja. Det er jeg kalder tjene. Altså det der... Man kan, kan være for det. det der, nej, en gratis vindrue, der røg en ekstra ned, Jamen, altså, der skal så lidt til, mm. før man føler, man har tjent. Ja, det er, det er så forfærdeligt, mm. ah, den havde jeg ikke lige før. Okay. Det, med, ikke? Ja, det er en møntdøllinger, det her. Det prøver jeg virkelig at bekæmpe det er jo faktisk sådan, vi lige har lidt med det interview, vi har fået her med dig. Det var sådan lidt sådan en Ups. Det var en appelsin. Det var en i vores turbanen. det var det mm. hey. Ja, Jamen, det var også en arbejdsin i min tur. Nej, hvor godt. Det er jo sældent, man har lov at sidde og snakke til tre mand, så havde han altså sagt MK, tre ja. hen. Godt. Mænd, kvinder, tre kvinder. <laughs> <laughs> og, og, øh, og har tid til at snakke, og med hver sin mikrofon i hver ja, ja. sin flotte fagledning. Ja, Ups, det er meget old ja, det, er altså, ja, det er Det ligesom at spille lute, okay? Ja, Aarhus ja. <laughs> oh, ja. ja. er der, har det bedste fra Indest. <laughs> ja. Ja. Altså, jeg har lige et sidste spørgsmål. Ja, ja. Et sidste spørgsmål. Øhm, har du haft en mentor eller sådan en eller anden person, som har sagt et eller andet til dig måske, som du har blevet ved med at huske en sætning? Eller? Ja, det er jo det, jeg snakkede om det tidligere med at stå åben for foræringen. Jeg har haft en del mentorer, som, på, som der, der er nogen, der sådan har givet mig nogle stykker ting, mm. øh, små informationer, som jeg har suget mig fast i. Mm. Og det er alt lige fra min... Jeg kan godt nævne et par eksempler. For eksempel kan jeg sige, at øhm, jeg havde engang en fiasko ude på bakken og optrådte på et sted, der havde sommerløst et konditeri ved højlys eftermiddag, hvor jeg bombede helt vildt og måtte gå fra scenen og kalde Lasse Rem op. Han var værd. Det var sådan en 5-6 stykker, der var på. Jeg glemte alt, hvad jeg skulle sige. Jeg fik simpelthen den sorte klar. Og tilfældigvis var min træner, daværende øh, ninjutsu-træner, som gik til sådan noget træning ude i dyrehaven. Og han Fortalt efterfølgende holdt jeg en snak med ham, og han fortalte om, hvordan man som faldskærmsudspringer gennemgår en nødprocedur med nogle bevægelser, et, to og tre, jeg kan ikke huske, hvad det var, men noget med en reserveskærm eller et eller andet, som skal sidde på ryggraden, mm. så, så man ikke begynder at tænke. Og han opfordrede mig til at installere en nødknap, hvis jeg nu nogensinde nåede derhen igen. Altså en joke, jeg aldrig brugte, der ligesom blev holdt hellig, til at jeg ligesom ved, okay, klappen, så går vi til oh, fodboldjoken, ikke? Ja. Og det gav mig en stor kunne, ro til at komme på scenen igen. Jeg har efterhånden glemt, hvad den der knap var. Jeg har faktisk oplevet den sorte klappe. Det er ikke mere end fire år siden, jeg fik den igen dagen efter premiären, fordi jeg havde lidt tømmermænd. Jeg, jeg kunne ikke huske min sætliste. Men der, var jeg, der havde jeg ikke brug for at skynde mig videre. Jeg tog det stille og roligt, og så mm. jeg, jeg har jeg fuldstændig fået klappen. Og så tog folk det med godt humør, og langsomt kommer jeg i gang igen. Men det kan jo være virkelig dræbende, hvis man er nystartet komiker. Altså, det er simpelthen noget af det mest forfærdelige. Og jeg vil tro til eksamener også. Så det der med ligesom at have en nødprocedur, man bare går direkte til, det fik en stor betydning for mig. Mm. En anden gang kan jeg huske, at jeg overvejede, om jeg skulle lave et eller andet program, og snakke med forskellige mennesker om Men det. Jeg kan huske, at jeg med, med et lille af alle mennesker. Ja, Så jeg, nu jeg har dig ja. i røret, vil du sige ja til det, og hvad vil du synes, man skulle få i løn? Og du er jo vært for tiden. Og det var der, der hun var allermest i vælden, og spurgte hende om, om, hvad tænker du, og jeg fik et eller andet tilbud om en chans eller noget, mm. hun sagde til mig, jeg synes ikke i hvert fald, hvor, altså, hvad, hvor jeg hørte mig selv, selv sige, sådan, og jeg tænker ikke, det kan ikke være dårligt for min karriere, jeg vil, jeg vil i hvert fald ikke på nogen måde gøre noget, der var dårligt, og hun vil sige, du bliver ved at sige, hvorfor ikke, men, men hvad med at spørge dig selv, hvorfor, mm. i stedet mm. for og den blev også bare sat dur igen på kontoren, så alle beslutninger, er nogensinde har taget op siden, i stedet for at sige, hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Hvad kunne det mm. skade mig? Jamen, hvorfor? Hvorfor skulle jeg bruge min tid på det her? Er der nogle argumenter i den retning? Det blev også sådan et livsvisdomsord. Øh, jeg havde Torben Din, som startede dins øh, det første stand sted hvor jeg nogle år, hvor jeg var ude i kulden på det der famøse bookingbureau, bureau der gik jeg meget op af ham, og han sagde, han kom med mange sådan nogle, bare vent og tørt brød, end selv ud af sin, øh... altså han, han, han kom med mange gode sætninger, og jeg tænkte, det tror jeg på at jeg er rigtigt, det der. Ja. Øh, ja, jeg, tager, jeg har taget imod mange, øh, mange gode lektioner, øh, for de mest særlige kanter. Ja. Øh, jeg har sågar været udsat for, en gang op på, på metronomsag og tænkt jeg skal lave et nyt show, og så kom Mads Vangsø forbi, der var værnet God. på det tidspunkt. Nej, har må med det kører med Det var ikke fordi han og jeg tog lange bade sammen, <laughs> øh, men vi snakkede og han sagde, hvad så ædelsen? Ja, hvad så? Jeg sidder lige og kæmper med et show, og jeg tænkte sådan og sådan, og måske noget sjovere. Og så sagde han lidt, du kunne jo også Lukas og bomber, det var hvad snakker du om showet. Jeg ved ikke hvad. Men hvor så, ja, det kunne man også. Så går du der, og så er der en stor skærm der, bum bum bum, ikke? Så uden at sige, at han har skrevet showet, så blev det i hvert fald færdigt på et kvarter der, hvor vi i fællesskab, lige sagde, ej det er sjovt, ej så kunne man sådan, og så kunne man sådan. Og ingen ondeord om Mads som det er normalt ikke jeg ville ringe til og sige, hvad sker der i comedybranchen, hvad skal jeg gøre? Der er en callback, der driller. Men du ved, han var interesseret i os, og sagde, ej det kunne være sjovt, hvis du gjorde sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Og havde jeg nu følt mig for fint til at tage imod de råd, så må jeg tænke, gud, det er er rigtigt, det synes jeg også sjovt. Og sådan nogle råd har jeg taget imod for postbud og for naboer og for alle mulige mennesker. Ej, uh, så jeg har ikke sådan en fast mentor. Jeg har min gode ven Tue, som har studeret til coaching <laughs> og som har hjulpet mig med mange svære beslutninger, som har lært mig mange ting, og der er ikke noget, man skal. Der er noget, man kan gøre, og det har nogle konsekvenser. Han, han er mm. kommet med mange af de der. Det er også nogle af de ting, jeg har bragt videre på scenen, har jeg fra ham. Ja. Så, ej, jeg har en masse gode lærermestre i livet, og jeg læser mange bøger, og ser mange øh, gode mennesker på YouTube, der holder foredrag. Og, og sådan, øh, jeg, er altid, jeg er altid ude efter at lære noget, men jeg har ikke sådan en. Men min mor har, jeg, har jeg altid lyttet meget til. Også, det er og, godt, skal man lytte til mor. Har du lige en bog, vi skal læse nu? Kom bare lige til at tænke Hvis I ikke har læst de der fantastiske Sabiens og Homo så skal I læse de to. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Jeg kan ikke huske, hvad Det går vi hjem og slår En kort historie om menneskeheden. Den første, han har lavet, hedder Sabiens, så handler om de store revolutioner, de store landvendinger, der er sket i vores tid som menneske, og som er super spændende som handler om landbrugsrevolutionen Aha. og den industrielle revolution og den kognitive revolution, hvordan vi går fra at være dyr til at blive den vi er nu. Og så har han lavet en fremtidsbog, som, handler, som er hans bud på, hvordan det bliver i fremtiden, som hedder Homo Deus. Og dem kan man godt læse back to back, de er fantastiske. Det er nogle store drenge, men øh, det er meget, meget spændende stof. Det synes jeg, vi gør, og så laver vi en boeranmeldelse i candice Så laver vi en ja. ja. Det kan vi også. Ellers den der ja. Christian Bits, et liv med skyer den er også god. Det skal I tage bagefter. Ja, tror jeg, det tror jeg bliver nej tak. Jeg elsker, de to anbefalinger kommer ja. lige i røven ja. Det er Perfekt. Skal vi, har du mere? Jeg nej. har en anekdote at slutte ja. på, hvis jeg må det. Det er bare sådan lige en viderebringelse. Ja, den er meget hurtig. Hvad Færre, snakker klokken. du om hele den CD? Du skal forestille dig det her, vi er tilbage i, dengang den lige var populær. Min mor hun er skolelærer. Engelsk lærer. Hun skal op og undervise i 9. klasse kommer ind med sin Getto Blaster CD9. Siger nu skal vi virkelig lytte efter. Øh, der kommer en meget svær lytteøvelse nu. Nu tænder og så kommer der den lille sketch med ham der skoleeleven som bliver skudt i hovedet. Kan du huske den? Ikke rigtigt. Det det var der mange der gjorde på den plade, jo, nej, men der var sådan en, undskyld, lad lade hvad er det så med før, det er Og så blev han skudt, okay, den faldt til jorden, men i hvert fald, så... Øh... <laughs> Nå, det var det der, at forestille dig, at din skolelærer måtte slå. Ja, ja den... Måtte, at, for at han ikke bare er tæsk? Jo, jo, men ja, ja. det var bare for at sige, at den blev brækket videre af en gammel engelsk lærer oh, til et helt hold. Ja, ja, men <laughs> der har sikkert været noget ønsketænkning og noget... <laughs> ja. <laughs> Nå, det var dejligt. Ja, okay, tak for hey, det, Hej, tak Anders. for det. Selv tak. Det var skønt. Nej, godt. Jeg